ויקרא ויאמר עוד ארבעים יום וננבה נחפחת. ויאמינו אנשי ננבה באלוהים, ויקראו צום וילבשו שקים, מגדולם ועד קטנם. ויגע הדבר אל מלך ננבה, ויקום מכסאו, ויעבר אדרתו מעליו, ויכס שק, וישב על האפר, ויזעק.